Вони швидко домовились щодо процедури допиту, і черговий привів отця Юліана. Козуренко сів так, щоб бачити обличчя Каноніка. Відкинувся на спинку стільця і всією своєю позою підкреслював формальність цього допиту. А слідчий вів допит за всіма правилами. Прізвище, ім'я по-батькові, дата і місто народження – Іще багато таких самих запитань, що передують одному-двом основним, заради чого вся ця процедура фактично й ведеться. Канунік відповідав не поспішаючи, грунтовно і ясно, підкреслюючи своє схиляння перед законом і в даному конкретному разі перед його конкретними представниками. Дізнавшись про основні біографічні віхи отця Юліана, Слідчі поцікавився. Де і за яких обставин познайомився канонік із Василем Корнійовичем Прусем. Той відповів, що справжній пастир душ людських завжди перебуває у близьких стосунках із своєю паствою. Отож він знає не тільки Василя Корнієвича Пруся, а також його батька і матір, як і багатьох інших парафіян. Чи зустрічались вони під час війни? Звичайно, жити в одному селі і не зустрічатися. Щоправда, потім Прусь, отець Юліан натякнув, що не без його таємного благословення, вступив до загону героїчних народних месників, і аж до приходу визвольних військ у селі не появлявся. Сам отець Юліан не міг установити контакти з партизанами, але ж визнав за можлива додати... Один боює зі зброєю в руках, інший словом. Слідчий обірвав суворо. Отже, ви твердите, що під час окупації не зустрічалися з Василем Корнійовичем Прусем після того, як він вступив до партизанського загону. Канонік відповів твердо ні. Жодного разу. А якщо подумати, почав традиційне в таких випадках зондування слідчий. Та отець Юлян категорично заперечив. «Мені нема чого думати. І я пам'ятаю, що відповідаю перед законом. Так і запишемо», – згодився слідчий. «І коли ж ви бачилися з прусем в останній?» недавно», – відповів канонік. Приклав руку до чола. «Стривайте, коли ж це було?» «Так, за два-три дні до моєї хвороби. Здається, п'ятнадцятого, точно п'ятнадцятого». Бо я в той день казав проповідь. Василь Корнієвич завітав до нашого собору і підійшов до мене. Про що ж ви розмовляли? Пусте, махнув рукою отець Юліан. Я навіть не пам'ятаю про що. Про родичів, про колишніх односельчан. Від таких розмов у пам'яті мало що лишається. Це було логічно. І слідчий не міг не згодитися з каноніком. Запитав тільки «Ви не домовлялися з Прусем про цю зустріч?» «Ні». «А чи знали ви про шахрайство Пруся?» Раптом втрутився Козюренко. «Мерзотник, кажуть, награбував понад сто тисяч». Слідчий незадоволено подивився на нього. Навіть підніс руку, немов застерігаючи. «Невже сто тисяч?» сплеснув руками отець Вільган. «Боже мій, страшні гроші!» «Страшні!» ствердив Козюренко не звертаючи уваги на слідчого. «Два будинки мав мерзотник, один у Желихові, другий у Львові. Правда, один ніби належить коханці. Розумієте, коханку утримував, а до вас на прощу ходив. Отак люди влаштовуються, зареготав. «Ай-яй-яй, як негарно!» похитав схожою на кавун головою отець Юліан. «Не сподівався від пруся». «Червоний партизан?» – промовив Піднесено. «І сто тисяч! Два будинки! Коханка!» «Свята церква заслужує його!» «Та ще й який будинок!» Козиренко навіть підвівся на стільці. «Двоповерховий і в гарному районі, на розі гірської і тополиної. Коханка збирається половину будинку комусь найняти. Це, товаришу капітан, не стосується справи». Нарешті обірвав його слідчий. Обернувся до каноніка. З протоколу, підписаного вами, з'ясовується, що з 18 по 20 травня ви хворіли.